Розділ двадцять третій. Міст до зірок. Щойно Йорик зник із очей. Ліра відчула страшне знесилення і машинально обернулась, щоб торкнутися пантелеймона. Пане любий, я не можу йти далі. Я, я налякана, я так втомилась. Я боюся до смерті. Як би мені хотілося, щоб усе це було не зі мною? Чесно, як би мені хотілося, пантелеймон кіт тикався носом їй у шию. Теплий і ласкавий. «Я не знаю, що нам робити далі», – схлипувала Ліра. «Це занадто, пане, ми, ми не зможемо». Уткнувшись обличчям його шерсть, вона сиділа на снігу, розхитувалась і ридала. «І навіть якщо, навіть якщо місіс Колтер дістанеться до Роджера перша», це його не врятує, бо вона відвезе його назад у балвангар або в іще гірше місце, а мене вб'ють, помстяться. Чому вони чинять таке з дітьми, пане? Невже вони так ненавидять дітей, що готові їх розірвати? Чому вони це роблять? Але Пантелеймон не мав на це відповіді. Все, що він міг, пригорнутися до неї тісніше. Напад страху поступово вщухав, і вона знову приходила до тями. Це була ліра, змерзла і налякана, але при здоровому глузді. «Як би мені хотілося», – почала вона знову і зупинилась. «Самим хотінням нічого не зробиш». Ще один глибокий вдих, і вона була готова йти далі. Місяць зайшов, небо на півдні було непроникно чорне, Хоча міріади зірок лежали на ньому, як діаманти, на оксамитовій тканині. Та Аврора перевершувала їх своїм сяйвом сотні разів. Ніколи ще Ліра не бачила її такою яскравою та барвистою. З кожним тремтінням і переливом нові дива світла танцювали в небі, а замінливим, знакомим серпанком проступав. Інший світ, осяяне сонце місто чітке й виразне. Щови, що вище вони здіймалися, то більше понурого краєвиду розлягалося попід ними. На півночі замерзле море, погорблене торосами. Льодові поля налізали одне на одне, але здебільшого пласке та біле, що тягнулося до північного полюса, і ген, ген, далі, безлике, безживне, безбарвне й похмуре над усяку міру. На сході і на заході виднілися гори, зубчасті. Засніжені вершини врізалися в небо І були так вигострені вітром, Що скидалися на леза ятаганів. На півдні лежав шлях, яким вони прийшли. Ліра жадібно вглядалася в нього, В надії побачити Йорика і його вояків, Але жодного руху на широкій рівнині не було. Ні уламків Дережабля, ні червоних плям на снігу довкола мертвих солдатів, вона нічого не могла розгледіти. Пантелеймон перетворився на пугача, здійнявся вгору, повернувся назад і сів дівчинці на зап'ястя. Вони просто за цією вершиною, сказав він. Лорд Азріель розклав свої прилади, а Роджер сидить поруч. Щойно він це сказав, як Аврора блимнула і потьмяніла, мов анбарична лампочка, а потім згасла зовсім. Але в темряві Ліра відчувала присутність пилу. Немов повітря було сповнене невиразних намірів, думок, які ще не народились. Ліро, ліро Розітнувся в темряві дитячий крик. Я йду, гукнула вона і подерлася вгору, спотикалася, повзла, борсалась на межі своїх сил, та все ж лізла вперед по примарному блідому снігу. Ліро, ліро, я тут, Роджере, прохрипіла вона, я тут. Пантелеймон у нестямі Міняв свій вигляд Лева, горностая, орла Дикого кота, зайця, саламандри Пугача, леопарда Усі подоби, які він знав Калейдоскоп форм Попід пилом лі -ро! Вона Вилізла на вершину І побачила все За п'ятдесят кроків Від неї при світлі зірок лорд Азріель скручував разом два дроти, що вели до перевернутих саней. На них стояв ряд батарей, банок та інших частин апарата, вже вкритих кристалами льоду. На батькові були грубі хутра, обличчя освітлювала лігроїнова лампа. Поруч, не наче Сфінкс, лежав його Деймон, біла Пантера. Прекрасне хутро вилискувало. Хвіст ліниво рухався по снігу. В зубах вона тримала Деймона Роджера. Мале створіння гойдалося, борсалось, опиралось перетворювалося на пташку, на собаку, на кота, на щураз, знову на пташку, і весь час гукало Роджера, який був за кілька кроків, і силкувався розірвати пута, що стягували серце, і кричав від болю та холоду, він кликав свого деймона і кликав ліру, потім підбіг до лорда Азріеля і потягнув його за руку, але той відкинув його в бік, хлопчик метався, кричав, Плакав, благав, а лорд Азріель, не звертаючи уваги, відкидав його знову і знову. Вони були на краю скелі, внизу непроглядна, безкінечна темрява. Тисячі футів над замерзлим морем. Усе це Ліра побачила лише при світлі зірок. Але лорд Азріель під'єднав дроти, і Аврора несподівано спалахнула. немов розряд, що звивався між двома клемами, тільки цей розряд був тисячу миль заввишки і десять тисяч миль завдовжки. Аврора стрибала, злітала, падала, виграючи каскадами світла. Він керував ними. Або... Брав від неї енергію, бо на санях стояла величезна котушка, і дріт від неї тягнувся високо в небо. З висоти, з темряви, спустився ворон. І ліра здогадалася, що це Деймон відьми, відьма допомагала лордові Азріелю. Це вона протягнула дріт у небеса. Аврора сяяла знову. Лорд Азріель був майже готовий. Він обернувся до Роджера, Поманив його до себе, І той слухняно пішов, Китаючи головою, благаючи, плачучи хлопчик слухняно пішов до нього Ні, тікай, крикнула Ліра і кинулася по схилу вниз. Пантелеймон скочив на білу пантеру і вихопив Деймона Роджера з її пащі. Пантера стрибнула. Пантелеймон відпустив друга і обидва малі демони, що миті, міняючи подоби, стали битися з великим білим звіром. Пантера вдарила лівою, а тоді правою лапою, її рев заглушив навіть лірені крики. Обоє дітей також билися з нею, чи тапак, з тінями темних намірів, що юрмилися в просякнутому пилом повітрі. Та Аврора гойдалася над ними, і її сліпучі спалахи вихоплювали з темряви то будинок, то озеро, то ряд пальмових дерев, і все це було так близько, що здавалося можна легко перейти з цього світу в той. Ліра схопила Роджера за руку, потягнула його за собою. Вони вирвалися від лорда Азріеля і побігли рука в руці, але Роджер кричав і звивався. Пантера знову схопила його деймона. І Ліра знала цей нестерпучий біль, що розривав серце. І хотіла зупинитись, та зупинитись вони не могли. Скеля зникала з-під їхніх ніг. Снігова поверхня невпинно сповзала вниз. Замерзле море, тисячі футів під ними. Люр-лум-лум-лум. Стукіт сердець. Міцно стиснуті руки. І велике диво в горі. Глибоке, всіяне зорями небесне склепіння. Хтось немов прохромив його списом. Струмінь світла. Струмінь чистої енергії вдарив у гору Стрілою, що вилітає з лука. Різнобарвна сяйлива запона аврори Розірвалася навпіл. Оглушливий хрускіт, хряскіт, шурхіт, тріск Прокотився від одного краю всесвіту до іншого І в небі утворилася Твердь сонце сонце, що грало промінням на хутрі золотого тамарина. Бо снігова лавина раптом зупинилася. Якась невидима стіна перекрила їй шлях, і ліра побачила, як натоптаний сніг вершини з повітря Зіскочив золотий Тамарин. Він зістрибнув поруч із пантерою, І дівчинка вгледіла обох деймонів, Наїжачених, сторожких і могутніх. Хвіст Тамарина стояв сторч, Хвіст пантери кидався з боку на бік. І враз золота мавпочка Нерішуче простягнула маленьку Лапку, а пантера схилила голову в раційному привітанні. Вони торкнулися одне одного. А коли Ліра відвела від них погляд, то побачила й саму місіс Колтер в обіймах лорда Азріеля. Світло грало довкола них, як іскри промені потужної анбаричної енергії. Ліра остовпіла, місіс Колтер перейшла через провалля і наздогнала її, її батьки, разом, і в пристрасних обіймах немислима річ. Очі в неї розширились. Тіло Роджера лежало в неї на руках. Мертве, тихе, нерухоме. Вона почула розмову своїх батьків. «Вони ніколи цього не дозволять!» Це була її мати. «Не дозволять?» Позвався батько. «Та ж ми з тобою, мов діти, ми понад цим. Дозволять, не дозволять, тепер це можливо для кожного, було б тільки бажання. Вони заборонять, вони суворо затаврують будь-які спроби і відлучать від церкви всякого, хто захоче це зробити». Занадто багато людей захоче це зробити. Вони не зможуть заборонити всім. Це означатиме кінець пануванню церкви Марісо, кінець магістеріуму, кінець усім цим століттям темряви. Поглянь на світло вгорі, це сонце іншого світу. Відчуваєш його тепло на своїх щоках. Вони надто сильні. Азріелю, ти не знаєш? Я не знаю. Я? Ніхто не знає краще від мене, якою могутньою є церква. Але на це її могутності не вистачить. Однаково, пил змінить усе, його не зупинити. То ось. «Чого ти хотів? Задушити нас, убити нас усіх гріхом і мороком?» «Я хотів вирватися звідси, Марісо, і я це зробив. Поглянь, поглянь, як пальми гойдають листям на березі моря. Ти відчуваєш цей вітер, вітер іншого всесвіту». «Відчуваєш його на своєму волосі, на своєму обличчі!» Лорд Азріель відкинув від логу місіс Колтер і повернув її обличчя угору, до неба, гладячи пальцями її волосся. Ліра не дихала, не ворушилась. Місіс Колтер Пригорнулася до лорда Азріеля, наче ноги не тримали її, і сумно похитала головою. Ні, ні, вони прийдуть Азріелю, вони знають, де я. То ходімо зі мною, подалі від цього світу. Я не можу. Ти не можеш? А доня твоя змогла б. Твоя доня піде куди завгодно і присоромить свою матір. То бери її з собою і йди. Вона більше твоя донька, ніж моя, Азріелю. Не кажи так. Ти вплутала її в це. Ти намагалася вплинути на неї. Тобі вона була потрібна. Вона... Занадто дика, занадто вперта, я надто пізно. Але де вона зараз? Я бачила її сліди. Вона ще потрібна тобі? Двічі ти намагалась її приручити, і двічі вона тікала від тебе. На її місці я б тікав, тікав не зупиняючись, щоб не дати тобі третього шансу. Його руки раптом напружились і притягли її до себе для жадібного поцілунку. Ліра подумала, що в цьому більше жорстокості, ніж любові, і глянула на їхніх деймонів. Картина була дивна. Біла пантера стискала в пазурах тіло золотого Тамарина, а той лежав на снігу в блаженному, майже непритомному стані. Місіс Колтер різко урвала поцілунок. Ні, Азриелю, «Моє місце тут, а не там!» «Ходімо зі мною!» – наполягав він. «Ми будемо працювати разом!» «Ми не зможемо працювати разом, ти і я!» «Не зможемо! Ми з тобою можемо розірвати всесвіт на клапті і знову зшити докупи, Марісо!» Ми знайдемо джерело пилу і заглушимо його назавжди. І ти хочеш брати участь у цій грандіозній роботі? Не бреши мені, бреши про щось інше, бреши про комітет офірних волонтерів, бреши про своїх коханців, так, я знаю про Бореаля і мені начхати, бреши про церкву, бреши навіть про доньку, але не бреши про те, чого ти насправді хочеш і їхні вуста злилися в пристрасному поцілунку. Їхні деймони несамовито гралися. Біла пантера качалася на спині. Золотий тамарин запустив кіхтики в м'яке хутро в неї на шиї, а вона муркотіла від насолоди. «Якщо я не піду, ти спробуєш мене знищити». Місіс Колтер відірвалась від нього. «Навіщо це мені?» – лорд Азріель засміявся, освітлений промінням іншого Всесвіту. «Ходімо зі мною, працюймо разом, і я перейматимусь твоїм життям. Зостанешся тут, і я втрачу до тебе цікавість. Не обманюй себе, я про тебе навіть не згадаю. Залишайся тут» і чи не свої лиходійства, або ходімо зі мною. Місіс Колтер вагалася, заплющила очі й похитнулася, ніби в неї закрутилася голова, але швидко віднайшла рівновагу та розплющила очі, сповнені безмежного прекрасного смутку. «Ні», – мовила вона, «ні». Їхні деймони розійшлись. Лорд Азріель охопився сильними пальцями за розкішне хутро пантери, розвернувся і пішов геть, не зронивши ні слова. Золотий тамарин скочив на руки місіс Колтер і заскімлив жалібно, простягаючи лапку до білої пантери. Обличчя місіс Колтер було в сльозах щирих сльозах ліра бачила як вони блищали її мати здригаючись від мовчазних ридань побрела вниз по схилу і зникла ліра холодно спостерігала за нею а тоді перевела погляд на небо диво дивне творилося там Просто в неї над головою висіло місто. Порожнє й мовчазне, немов щойно збудоване, немов чекало на мешканців або спало, тільки збиралось прокинутися. Сонце іншого Всесвіту кидало проміння в цей світ, золотило лірі руки. Розтоплювало кригу на вовчій відлозі роджера, випрозорювало його бліді щоки, виблискувало в його розплющених невидючих очах. Вона не тямилася від горя і від люті. Вона готова була вбити свого батька, вирвати в нього серце за те, що він зробив із Роджером. Як він міг таке вчинити з нею? Як він міг? Тіло Роджера лежало в неї на руках. Пантелеймон щось казав їй, та в неї палав мозок. Вона нічого не чула, і він запустив пазурі їй в долоню. Ліра отямилась. «Що? Що?» «Пил», – повторив він. «Про що ти?» «Пил. Він хоче знайти джерело пилу та знищити його, правильно?» «Так він сказав. І комітет офірних волонтерів». І церква, і Болвангар, і Місіс Колтер, і всі решта, вони так само хочуть його знищити. Чи не так? Так. Або зупинити його вплив на людей. А що? Та нічого. Просто, якщо всі вони вважають пил злом, то може він не такий і поганий? Вона не сказала ні слова. Маленький промінчик радості затріпотів у грудях. Пантелеймон вів далі. Вони розповідали про пил і були нажахані. І що? Ми повірили їм, хоча й бачили, що їхні вчинки огидні, лихі, злочинні. Ми також подумали, що пил – зло, бо вони ж дорослі і вони нам сказали. А раптом – ні. «А раптом, так, – урвала вона вражено, – а раптом це добро!» Вона глянула на нього, і в зелених котячих очах Деймона побачила свій захват. Голова йшла обертом, увесь світ, здавалося, крутився в неї під ногами. «А що, як пил – це добро? Що, як його треба шукати?» Лекати, цінувати. Ми також підемо на його пошуки, пане, вигукнула Ліра. Саме це він і хотів почути. Ми прийдемо швидше за лорда Азріеля. І, підхопив він, грандіозність завдання примусила їх замовкнути. Ліра Звела очі на палахкотливе небо. Вони такі крихітні. Вона і її деймон проти й безмежності Всесвіту. Вони так мало знають, а над ними стільки незглибимих таємниць. Ми зможемо, наполягав Пантелеймон, ми ж Подолали цей шлях, правда? Ми зможемо. Ми будемо зовсім самі. Йорик Бернісон нам більше не допоможе. Так само і Фардер Корам, і Серафіна Пеккала, і Ліс Корзбі. Нікого не буде з нами. Але ж ми є. Ми разом. Ми все одно не самотні. Не такі самотні, як вона знала, що він мав на увазі. «Не такі самотні, як Тоні Макаріос, не такі самотні, як ті горопашні деймони в болвангарі. Ми разом, ми одне ціле. І в нас є алетіометр», – зауважила Ліра. «Так, ми повинні зробити це, пане». Ми вирушимо на пошуки пилу, знайдемо його, а тоді побачимо, що з ним робити. Тіло Роджера все ще лежало в неї на руках. Вона обережно поклала його на землю. І ми це зробимо, додала вона. Дівчинка озирнулась. Позаду них були біль, смерть і страх, попереду невідомість, небезпека і незбагненні таємниці. Але вони були разом. Тож Ліра та її Деймон залишили позаду той світ, в якому вони народилися, розвернулись обличчям до сонця, і пішли в небо. Перелив часто світяться В небі полярнім мкрижини. Буде куди ведмедиці Витягти зорю рибину Може ведмідь їй стрінецься На райдужній кризі скреслій Полюй щасливо, ведмедице в водах небесних